Kostë Dashur të Pistivis. Asalamu alaikum. Po takohemi kështu edhe këtë javë në misionin Duke kërkuar përgjigjen. Si çdo herë edhe në këtë emision, do të mundohemi të trajtojmë disa prej pyetjeve të shumta që na keni dërguar në email adresën tonë pyetje@istivis.com, si dhe nëpërmjet mesazheve tuaja. Për të përgjigjur këtyre pyetjeve me ne sonde në studio është hojha i ndëroruar Alauddin Abazi. Hoç, asalamu alaikum, ishaullahu anhasian enta. Aleikum salam, ilsuje. Ataher po fillon me një herë me pyetjen e parë, e cila thotë kështu. Assalamu alaikum, a është të lujuar falja i gjënazës një personi që ka pasur bërgjë. Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Rasulina Muhammadu, ala alihi wa sahbihi e gjmajin. Lafdrojmë Allahun e madrër shumë, i qojmë salavat e salam me pegamberit të ti Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam, familje, shokve dhe të gjithë atore besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e ti dhe udhuzohën me udhuzimin e ti dheri në ditën e gjykimitë në lidhje me faljen e namazit personi i cili ka vdekur dhe ka mbetë do thotë ka borxhe është një hadith i pejgamberit sallallahu alejhi wasallam në të cilën Jabir ibn Abdullah një shok i Muhamedit sallallahu alejhi wasallam tregon se një person kishte vdekur nga rradhë e muslimanëve në Medinë dhe njerzit e përgatisin gjenozën, e pastrojnë, e çefinosin e kështu me radh, dhe shkojnë e therrasin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për t'i afalur gjenozën atij të vdekurit dhe ai niset për mëshkum ia fal, po rrugës i pyet ata të cilët i kishte ekshin thir, për mëafalse a ka ndonjë borxhi që ka lanë dhe i përgjigjen se po ka. Atëherë pejgamberi sallallahu nam ndalet dhe thot pra nuk do shkoni dhe faljani ju se un nuk do t'i afal. Atere Ebu Katade, që ka qenë një prej sahabve të pegameri s.a.s.m., më thotë, oj dirguare Allah, thotë, e ja falja se unë e marë përsi për këtë bërqë për mjala. Atere pegameri s.a.s.m., thotë, nëse ti po e marë përsi për, atere unë shkoj, edhe ja fali namazën e gjenazës, edhe kështu Ebu Katade, dhe thotë, ja pagoj, dhe thotë, atë bërqë që kishtë mbetur pa, pa e lëndë dhe kishtë e vdekur kjë personë. Nga kjo hadith mund kuptohet se njëri ujtë cili ka borë që nuk duhet apo pegamerës asam nuk ja ka falur namazën e gjenazës apo s'ka dashm ja falur namazën e gjenazës dhe komentatorët e Koranit në lidhje me këtë nxarje dhe këtë hadith theksojnë se qëlimi ishte që i dërguar e Allahut të atërhishtë të vrejtjen dhe ti përgatiste njerëzit që mos hyjnë në borxhe pa nevojë dhe të mundohen në formë të tërsishme që ti paguajnë do thotë borxhe sa më shpejt dhe mos të zej vdekja duke pas mbivete borxhe pra qëllimi i peigament sallam nuk ka qenë do thotë qëllimi ndalimit të faljes ndaj atyre që kanë borxhi kanë borxhe po një lloj edukimi apo çortimi edhe vetdijësimi të atyre që mos mos ti mos tumbesë njerëzve borx për arsyese do të privohen edhe nga falja e xhenazës nga ana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mirëpo më vonë tregohet se ky veprim është anuluar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ai pasi që u formu shtetin Medine dhe e, shteti Islam dhe thot kishte mundësi e, materiale e kështu me radhë, P.S. vërtetohet se pas, pas një kohë, e, njërzit të cilët vdisnin dhe kishin borqe, atër e mërët e përsi për aji me la borqin. Konfjallin dhe thot, shteti Islam dhe thot me la borqin ati personi dhe gjësesin nuk ngurën dhe thot me uafal namazën gjenazës atyre. Pra ndaj themi se në këtë Këto dy nxarje, do thotë, nxarjet apo hadithi i parë anullohë, do thotë, me praktikën të sënë e kabab i nga mellës alësajmë dhe vonë, e brada sotka shalim për më pas parason se ndoshta dhe kjo pyetje është ngritur për shkak hadithi të hadithit të parthës e Ceka, themi se si në parim lejohet miyafal ja namazën e xhenazës të thotë njerëzve, edhe nëse kanë borxhe, edhe nëse kanë bën ndonjë të keq, kanë qenë zullumçar, përderisa konsiderohen muslimanë dhe janë do të thotë në radhë e muslimanëve, atyre lejohet miyafal. Mirpo në ndonjë rrethon, nëse një person vërtet ka qenë ë një person i cili shumë ka marrë borxhe dhe i ka i ka bë njerëzit dhe thot të thotë të vuajnë dhe të të pallavacion me vështësi për për shkak veprime të veprimeve të tija pa të padrejta, atëherë nëse dikush nga njerëzit që ka personalitet të qof në ndonjë dietar apo qof në ndonjë njerë i arritur, për përvon vetë nuk e, nuk ia fal namazin e xhanazës dhe, dhe qëllimi i kësaj nuk është për me trajtu atë njerë të thotë si person e, që nuk nuk është e lejuar të u falë xhenaza, mirë po qëllimi është për edukim dhe këshillim për të tjerët që mos neglizhojnë të thot faljen në mos neglizhojnë të thotë kthemin e borxheve, atër ka mundësi me bën ndonjë ndonjë person autoritativ, por në parim lejohet edhe në kët nuk ka gjë të keqe dhe kjo ka qenë praktik e sahabëve prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe edhe shoktë e tij në përgjithësi edhe dietart ashtu kanë kanë praktikuar zoti dhe muslimani. Frytja radhës shoqë na vjen nga një motër e, muslimane nga Shqipëria e mbuluar, thotë jam e ftuar në dasmën e kushëririt ku ka alkool dhe muzikë. Duke mos shkuar do të mendojnë se si Islami i ndan njerëzit nga fisi, por apo duhet të mos shkoj pavarësisht se si të ndikoj kjo tek mendimi i tyre për Islamin? Nuk di se çfarë bëj. Vërtet e... Ballohacimet e kësaj natyre në shoqërinë tonë, posa që është në në Shqipëri, janë shumë evidente. Pra arsyyesë kemi do të thotë familje ë dhe fise, të cilat ndoshta në praktikën e tyre janë përhap këto mëkate në formë të përgjithshme mëkate e pirjes alkoolit, pastaj muzika, përzirja, la kuricës, do thot në në në manifestimet e këtij lëdarsmat këtilla e kështu me radhë dhe për një besimtar musliman dhe për një besimtare muslimane është shumë problematike të prezantojnë ato ndaja për shkak se bëhen do thot kryhen mëkate të shumta dhe ky edhe nëse ndoshta stopon e stopon veten e tij dhe nuk i bën ato në një formë do thotë është pjesëmarrës në ato në ato ahenxe me këto me këto gjënahe dhe me këto mëkate harame të ndryshme. Prandaj ndodh shpesh thot, të thotë që besimtarët sqetësohen në këtë se si të veprojnë. Në njërin anë janë në pytje ndalesat e Allahut të Madhërisht, në anën tjetër do thotë synimi i këtyre besimtarëve dhe besimtarëve është që të lajnë një mbresë të mirë në familjet e tyre, në në afër në farefisin e tyre që spa ku e tan dikojnë pozitivisht që të ndryshojnë ndoshta edhe ato parajgjimme të cilat i kanë këta njerëz qarshi islamit edhe muslimanëve, sikurse ata janë njerëz fanatik, ata janë njerëz do të thot shumë arrogant, njerëz të rreptë e kështu me radhë, dhe ndoshta kjo është arsyeja pse edhe kjo vajzë besimtare është e shqetësuar. Duke pasparasysh këto rathana neve themi se vërtet besimtari në parim duhet me pasparasysh se kur vjen pyetje kënaqësia e njerëzve v do thot hidhrimi i Allahut të Madhërisëm atë në asnjë formë nuk hipet par, për parsi krijesave në llogari do thot të të haran në llogari do thot atyre ndalesave që Allahu xhalla u i ka përmand edhe i ka u ka tërhiq tërhiq frejtë njerëzve në përgjithësi Prandaj është edhe një parim i përgjithshëm se nuk pasohet kriju krijesa duke hidhur apo duke kundërshtuar krijosin që është fjala për Allahun e Madhreshën. Dhe ky parim duhet të zbatohet në çdo vend, me çdo kënd, edhe ky duhet meqen do thotë parimi me të cilën duhet besimtari ta ti ti manifestojë të gjitha veprimet në shoqërinë e tij. Prandaj në rastin konkret, unë them që ju në asë një formë nëse në, ato, në atë aheng, do thotë në atë dasm, ka alkohol, pastaj ka muzik, pastaj ka lakurisic, gjithësësi edhe kjo është evidente, atër unë nuk ju preferoj dhe në asë një formë them që most prezentani. Por në të njëtim formë ju keni mundësi do thotë të, të ndryshoni apo të jeni do thotë më pozitiv që a, ajo familje most prezentani merë ndo një e, para gjykim të gabum në, në lidhje me ju përshkak se ju kini bojkotu po e them kushtimisht dhe thot atë dasm që ata ta marrin në një form edhe një loj fyrje që ju a kini bër e kështu me radhë për andaj unë ju kësha preferu që fillimisht pas jeni dhe thot një vajz besimtare dhe mundonim ju përmbajt mësimeve islame bune vizita paraprakë para do thot para se të ndodë do thot ai a hangu dhe ti uroni do thot farefisin ti bërgëzoni do thot për kët për kët ngjarje që nuk ka dyshim që është është e, e gëzushme për ta dhe në një formë do thot tu përcillni atyre në formë të kuptueshme logjike qoftë edhe edhe me me ata anëtar të familjes që janë të afërt dhe kanë mundësi të komunikojnë do thot në këtë formë të komunikimit të të regoni se unë të shprehni filimisht kësharë dhe për mos prezentim, mirë po kjo, kjo qështë e ka të baj me parimet, se nuk është qëlimi i kësaj vajze në nënqmimi, apo fyrja, apo e, e, bojkotimi, apo dhe ndërprirja raporteve farë i visnore në asë një formë, të bëndi me dije se nuk jenë arsyet e mos prezentimit kjo, këto gjëra, Po arsye janë për shkak të parimeve se un jam një besimtare muslimane dhe ashtu siç un ju re, respektoj juve dhe veprimet e juaja, edhe ata duhet do të thotë kuptojnë edhe të kanë mirëkuptim në ato parime dhe ato atë zgjedhje që e keni bërë ju. Dhe në këtë formë të komunikimit ju ti informoni se unë nuk vi për shkak të thotë të këtyre përzimjeve dhe këtyre haramëve të cilat ndodhin, e jo për ndonjë arsye dhe të kërkoni falje edhe në këtë formë do thotë ti bëni ata të bindën se arsyeja nuk është të thotë që ju tregoni krenari të prum apo kryelërsi apo nënçmim e kështu me radhë. Besoj që ju nëse veproni në këtë formë do të hasni në mirëkuptim, po edhe nuk nëse ka dikush nga familjarçi ndoshta nuk do ken mundsi ta kuptojn apo do ta komentojnë në mënyrën dhe dhe formën që ata kanë dëshirë megjithatë ju do thë megjithatë ju do thot keni bër do thot mundin jeni eh, keni, keni tentuar do thot ti bëndni ata ajo se çfarë ata mund konkludojnë është do thot e drejt e juaja po edhe pas kësaj ngjarje ndoshta është e juaja që ti viz vizitoni prap të vizitën e atë familje, prap të uroni dhe të regoni dhe të thotë për kesh ardhen, mirë pojëm pytje parimet dhe unë mendoj që ata do të mirë kuptojnë dhe kjo do të ishte zgjedhja më e mirë në të të informë, arini, thot, të në të njëjtin formë ju arrinni të thotë mos ta hidhroni Allahun në madhërsim me këto gjinohe në duke prezantuar në këtë dosë, po në anën tjetër do thotë i merrni edhe ato sebetet që t'largoni keq kuptimin dhe paroxhkimin nga nga këta njerëz se ndoshta ju mendoni se mund mund, mund të mund të ndihen do thot, të thotë ofenduar pse ju nuk jeni prezantuar në dosjen e tyre. Zoti i dhe mëshmirë Në pyetjen tjetër një shikues thotë se e fali xhuman por frikson se mos se murmur në xhumë pasi jam i semur nga epilepsia. A kam arsye të tim nëse nuk shkoj ta fali xhuman? Unë fillimisht lut Allahun e madhërishëm që t'ja o kompenzoj këtë sprov, prartyesa e vërtet e thotë smundja e epilepsis epilepsis është një smundje krohaz që një ribalavacot me me me këtë smundje me veten e tij është edhe një formë do thot një situatë e cila e shton mërzin kur kjo mund ndodh do thot në disa rrethana, në disa situata të papritura që ndoshta e ndin veten njëri ndoshta edhe pak më keq pse ajo ndodh do thot ndoshta në disa vende që nuk dëshiron do thot me mendosi kurse q është jamia, rruga apo tregu e kështu me radhë. Dhe vërtejtë kjo është një sprov, edhe lusë Allah në madhërishmë që mi ju japë mas pari durim dhe mi ju shpërblyjë, do thotë për këtë gjemë me cilin a ju ka sprovuar juve. Kurse ju që farë të veprani edhe a jenit liruar nga falja e namazit e gjumazë për shkak thot, të thotë të këti problemi, thejmi se në parim, Jumaja është obligim për çdo person i cili ka mundësinë të prezantuo, do thotë i ka të gjitha rrethanat që dhe mundësit e prezantimit. Prandaj neve themi që nëse ju gjat nisjes në në në namazin e xumas endinit vetën që jeni mirë, nuk keni ndo një, po e them, parandjenjë qoft edhe në aspektin psichik apo ndjenjen e stresit e kështu më radh, a të reprezentani, për arsye se mundësia është të thotë minimale që, që mund të ndodhë të thotë ndo një rënjët fiktë të thotë në këto rrëthana. Mirë po nëse endinit vetën që poatem kushtimisht ka kaluar një kohë e gjatë që nuk ju ka rrok do të thotë kjo epilepsia dhe e ndini veten që keni do të thotë një një formë do të thotë një një ngjencë ka mundësi do të thotë ballëvacionimi me këtë me këtë situat atëherë mundeni do thot, të thotë të ta ndalni veten. Po them që nuk do të ishte e drejtë që ju ta neglizhoni prezantimin në xumah qoftë edhe edhe me disa paradoksime që ju ndoshta do t'i bëj do të thot fit nëse prezantoni. Ju keni mundësi, po e them kushtimisht që të shoqëroheni me dikë që është e ka parasysh situatën tuaj dhe ka mundësi t'ju ndihmojë nëse kjo ju ndodh do të thotë në xhami, prandaj mundoni që vazhdimisht do të thotë gjatë shkuar sinë xhamit shoqëroheni me me këtë person apo me këtë persona që do të mund t'ju ndihmojnë nëse ju ballavantoheni me këtë me këtë smundje dhe mendoj që e, nëse i merrni do thotë tosebepe atëra mund ta te kalojnë do thotë këtë këtë problem edhe prap them e, mos e neglizhoni do thotë veten që mos prezanton namazin e xumës për shkak të thotë as atyre do thotë paradoksime se ka mundësi me ndodh kjo për arsye se kjo mund të jetë edhe si një lloj vezvese për i shëtanit që t'ju largojë nga ajo mirësi për arsye se kjo ndodh në herë një her javë edhe është mundësia që të koncentroheni dhe të jeni të përkushtuar ndaj Zotit me adresim në këtë në këto momentet prezantimit në jumë, pastaj të digjëni ligjëratën e Hoxhës e kështu me radhë, prandaj janë mirësi që nok do duhet besimtarit të shpërfilltë për ndonjë arsye apo për ndonjë e, e, paramendim se mund të ndodh kështu apo ashtu, zoti e di më së miri. Në pyetjen e radhës hoçe një shikues pyet se nëse njëriu që vritet, a shkon në xhenet? Po ashtu a kemi shpërdërim edhe ne që i kemi falur xhakun e vëllejtit? Kjo pyetje ishte e përzëshme, dhe neve themi si se nëse njëriu vritet pa arsye, si themi ne në gjuhën e popullit bigajri hak, do thot pa pa të drejtë dhe vrasja e ti është, dhe thot, me zulum, atërë kemi vërtëtime se kjoj person, dhe thot, e ka gradën apo vlerën e dëshmorit, shahidit nesër në ditën kur do dalim para Allahu të madrishëm. Për andaj, për arzuje se i është për një padritsi dhe Allahu Gjallahu Ala ingrit dhe edhe i vlerëson, do thot padrejsin do thot e e, e shpërfill dhe i ngrit aty ata njerëzve të cilëve u, u është bër e padrejtë. Prandaj njeriu i ktillë jo që është prej gjenetlive, po është në gradat më të larta pe gjenetlive. Mirpo nëse arsýja e vrasjes mund të jetë po them jo që ai jetë shkaktar, po mund të jetë do thot për shkak të bërrjes në ndonjë faji apo ndonjë të i kalimi e kështu më radhë dhe jo pëse aj e ka meritu vrasjen, por e, në edhe personi i cili e, ka, e krynë vrasjen, dhe thot, ka të i kalu këj fit dhe ndodhët si rezultat i nga trese, atëre kjo vlerësohet dhe më varët dhe thot prej situates, por të i kalimi e kështu më radhë, vërtet do thot marrja e shpirtit të një njeriu do thot nuk është e drejtë as kujt ë nëse qëndoi do thot nga individ nga personat ë marrja e shpirtit të dikujt është do thot kompetencë e, e, e ligjeve dhe dispozitave në përgjithësi rregullave sheriatike të cilat ndodhin do thot në në disa raste specifike me anë të gjykimit e kështu me radh e as seçi individi personalisht ta martë drejtën që t'ia ja marrë do thot shpirtin dikujt kjo është do thot një vepër por prej mëkate më të mëdha ashtu siç thot edhe Allahu xhala ala se ai njeriu ai person i cili mbyt një njerëj, mëkati i tij është sikur se ta ketë mbytur tër tër dynjon, do thotë tër botën. Prandaj kjo është do thotë një mëkat shumë i madh. Edhe themi se vërtet do thotë personi i cili mbytet e, nga individ caktuar është do thotë një ballafaçim për cilën Allah tek Allahu xhala ala do të shpërblet dhe do të kompenzohet me të mira. Prandaj edhe un shpresoj do thotë që kësaj familje që i ka ndodhur kjo vrasje, Allah në gjëllavallat tja kompenzoj këti të dëmtuarit dhe të ti të vdekurit me gjennet, kurse familja e cila falë dhe të, të gjakun, ne vedim që në parim muslimani apo islamin nëzit të thot që njëri u me qenë dhe të, të falës dhe me qenë njëri ju, do thot, më shirusë ndajtë të tjerve. Dhe mos me qenë nga ta njerës të sëtë e kanë, apo e nëzisin vetën të kenë natyren e hakmarësit, do thot, marrës një të drejtje, do thot, me në formë, do thot, të do thot me an të rikthimit të atij dëmi që është bërë do thot me duke dëmtu tjetrën kjo nuk nuk është do thot një veper e cila do duhet t'jet thot në në në praktikën e besimtarit prandaj gjithsesi ajo familje e cila e fal do thot gjakun e një eh antarit familjes së tyre dhe këtë e bën vetëm për hir të Zotit të Madhreshëm, nuk ka dyshim që e, shpërblimi i kësaj e, nuk është do të thot një shpërblim i thjeshtë, po është për shpërblimeve më të mëdha që mundet me me arrit të besimtarën këtë jetë, për arsye se vërtet nuk është letër për një bab, nuk është letër për një nën, për një vëlla, për një motër që të shtrijë dorën do të thot një hasmi, i cili paradisa kohë do të thot ja ka marr shpirtin një një personi më dashur të tyre. Prandaj kyu sacrifice ky monde gjithasasi se do të shpërblihet dhe do të kompenzohet nga zoti i plotfuqishëm, zoti i mëshmirë. Në pyetjen e radhës sot që një shikues apo shikuese pyet se thotë se më kanë thënë se kur ta lajm fytyrën gjatë abdesit, nuk duhet të mbushim duart me ujë dhe t'ja hedhim fytyrës, por duhet vetëm të laqim duart e ta lajm fytyrën. Për ndrysh, është ndaluar. Sa është e vërtet kjo? Në lidhje me Mari në abdesit duhet ta kemi parashëse dy veprime bëhen, do thot në këtë rast. Do thot gjatë marrjes së abdesit. E para është do thot pastrimi disa pjesëve dhe e dyta do thot fërkimi disa pjesëve. Do thot gjatë marrjes së abdesit. Fërkimi do thot dhënia mes arsjella. ë e kemi parashëse kurtë marrë abdes do thot koka nuk, laget, nuk lahet, nuk lahat, nuk pastrohet, por me durtë e lagta do thot i bë i bëjmë mes, do thot i e, e fërkojmë e, kokën. Pastaj këmbën se kim të mbathura do thotë mestet, atëherë atu nuk pastrohen po me dorë të lagur do thotë fërkohet, do thotë këmbë do thotë për mi meste dhe kjo është e mjaftueshme. Kurse pjesë të tjera të trupit të organeve që pastrohen gjatë marrjes së abdesit, atëherë ato duhet pastrohen e jo të fërkohen. Prandaj edhe kur të marrim abdes, ë nuk e di do thotë nga nga e ka dëgjuar do thotë këtë veprim. E, duhet takim parasyshse edhe vet praktika e mënyrës që sh, e ka për, e, kanë kanë përcjell shokët e Muhamedit sahasun mënyrën e, e marrjes së abdestit nga ana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vërhecë ai do thotë e mushtë ujë do thotë dorën e e, e diaf dhe me atë dorë e, e, i bashkonte të, të, të dy duart dhe me atë me atë ujë do thotë e, e pastronte fytyrën dhe kështu duhet, vepro, dhe thot, duhet uj, dhe thot, të vepro, do thotë duhet mës pari me ujë do thotë të lagët të fityra, pas taj të fërkohet dhe të pastruohet mire. Dhe kjo është e kërkuar edhe në pastrimin e fityres, edhe në pastrimin e duarve, edhe këmve, dhe thotë, kur s'kemi mesin e në përgjësi, e jo me lagë dorën me dorë, dhe me dorën dhe thotë me fërku e, fityren. Atër nejnë, këtë rast, faktisht, nuk kemi pastru, po vetëm e kemi fërku, apo kemi edhe në mes. Dhe kjo është dalimi në mes të pastrimit dhe dhenjës mes. P e ftyra dhe pjesë të tjera të trupit kur duhemë marr abdes, patjetër duhet të lagën do thotë me ujë, pastaj ato të fërkohen dhe të pastrohen, e jo do thotë vetëm me ujë me dorë të lagur që ato do thotë ato pjesë do thotë të lagën dhe të fërkohen. Kjo praktikë ë nuk është e njohur në në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam edhe nuk e ka aplikuar, nuk është nuk njehet se kështu duhet do thotë të, të mirret abdesi për besimtarin, zotë edhi më smirë. E të erhoj që para se të vazhdemi për e tjetjera, do të bëjmë një shkëputje të shkurtër për të rektuar sërish në studia. Ndërsa ju mi shtedashur të, të PIS TV, që ndroni edhe me te imene, do të rektemi vetëm pas pak. nishte tash u kemi rikthyer sërish në studio për të vazhduar me pjesën e dytë të misionit dhe me pyetjet të cilat na kanë mbetur. Atëherë hoçe pyetja e radhës është na vjen nga një grua, e cila thotë se gjatë martesës burri më ka bërë shumë presion dhe më ka rrahur pa kurfar arsye. A kanë vepruar drejt se janë ndarë prej tij? Ëh, për të dhënë pyetje do thotë përgjigje ndaj kësaj pyetje konkrete është vështirë për arsye se po treguat vetëm një aspekt se ka ndodhur dhun në në në këtë në këtë martesë. Uh, un themi se un them se vërtet besimtari çift, uh, do thotë mashkull apo femra, e cila futet në martesë, uh, martesa duhet të kuptojë se është thotë një akt i mirëkuptimit dhe bashkimit në mes të një mashkulli dhe një femre që do të vazhdojnë jetën së bashku atë pjesë të mbetur të jetës do thotë së bashku deri në fund deri në vdekje. Prandaj patjetër në në këtë në këtë pjesë të jetës që u mbetet bashkortsve ta kalojnë së bashku mund të ketë thotë situata kur ket keq kuptime çetket edhe mosmarrveshje, mendime ndryshe e kështu me radh, mirë po këto mospajtimet nuk duhet të eskalojnë në atë situatë që që të të manifestohet dhunë, do thotë posaçisht karshi famrës, edhe të të të, të dëshmoj bashorit të thotë se vendimet e tij janë vendime do thotë finale dhe ato nuk duhet do thotë të, të cenohen nga bashoria e kështu me radh. Prandaj themi se nuk ka të drejtë bashortit do thot me me ushtrudhun do thot ndaj ndaj bashortës së ti në asnjë form për arsye se e, kjo do thot si stash pak më herët mos ma mos pajtimet dhe mos marrresh duhet të zgjidhen me an të me an të bisedës dialogut pastaj nëse ka nevojë do thot që të vërtetohet se kush ka të drejtë dhe kush nuk ka të drejtë atëherë me an të ndërmjetësimit e kështu me radhë e asesi të kalo do thot në atë fazë qet manifestoi do thot dhun bashorti karshi bashordhes prandaj un them do thot ne lidhje me kete pytje konkrete nese vërtet ai bashort ka manifestuar do thot dhun dhe nuk ka treguar respekt ndaj ndaj eh, gruas e tij edhe eh, vazhdimisht i ka bë par presion gjithu me radh atare esht eh, e drejt edhe e vajzes eh, do thot e gruas kërkoi divorc edhe eh, kjo realizohet pas eh, pas uh, hulumtimit do thot situatës dhe vendimit që bëhet pas uh, uh, po pa e them çësjes që i bëhet do thot uh, këtij problemi nga ana e njerëzve që janë kompetent do thot në në këtë punë zoti i di më së miri. Një shikues tjetër thot se gjatë ngjarjes ushimi kishte aromat alkooli ku e lexova për mbajtjen e parë se si kishte përqindjet e alkoolit tani janë me pranohet namazi. Uh, muslimani duhet me pas parasysh se Të gjitha ato veprime të cilat i bën nga mosveti, nga mosdia ose nga harresa ose kujton një send që është ashtu dhe del në fund që nuk ka qenë ashtu e kështu me radh, ë nuk obligohet apo nuk nuk ngarkohet do thot me e, me dënim do thot për shkak të, të aty veprime që e ka bërë nga harresa apo nga mosdia. Prandaj neve është shumë qartë kur njëri ju në Ramazan duke qenë agjeru shumë nëse nga haresa pinë diqka ose hanë diqka, nuk nëmërodë se e ka prishë agjerimin përderësa këtë e ka bërë nga haresa dhe nga moskujtesa në përgjësi. Pra ndaj edhe në rasin konkret nëse njëri ju hanë diqka nga ushqimet, duke me ndu se ose diqka elejuar dhe pasi që ta këtë ngrën atë të përgjësi, e kupton se ka qen diçka e ndaluar alkool apo mish i derrit e kështu me radh atëra aty mjafton të kërkoj falje tek kë Allahu xhalla wala dhe nuk nuk ka ndonjë domthon nuk ngarkohet me ndonjë dënim sikurse është dënimi apo e, dispozita se nuk i pranohet namazi ashtu siç pranohet siç përmanen në kët, në këtë pyetje këto do thotë janë evidente për ata njerëz të cilët me vedi i bëjnë do thotë gjinohat mëkatet në përgjithësi zoti i dhe mësimi Në përgjithësinë, një shikues apo shikuese pyet për motrën e, e tij, e cila thotë dëshiron ta vendosë bulesën në Zvicër, por burri i saj nuk e lejon për shkak të komplekseve për të mos rënë shumë në sy, ndëitan e cilëvizuar perëndimore. Çka duhet të, të bëj ajo? Ë, uh, un Filimisht e pergjoj, do thotë këtë grua e cila dëshiron me ndërmark këtë këtë vendim, mirë po paraprakisht thoshta është arsyeshë arsyeshme që të, të përgatitet terreni, infrastruktura për të bërë këtë këtë veprim. Prandaj mendoj që para se ta ndërmërkët hapë, të mundohet jetë e afërt me me burrin e saj dhe t'ia ja komunikoj këtë vendim të të bind dhe, dhe të mundohet ta bindë arsyet dhe rrethanat pse ai ka vendosur do të thotë ta bëj këtë zgjedhje, të ta ta vë në bulesën. Pastaj edhe edhe me an të kësaj çasjeje ti treguat aty se vërtet posaçish do thot në në perëndim, në Zvicër dhe këto vende, mbajtja e bulesës do thonë ndoshta është më pak komplekse sesa sesa në disa vende tjera ku njerëzit kanë parajykime shumë qoftë edhe nga rrethonat e kulturës e këtu me radh, kanë parajykime më të shumta sesa sesa sesa në për disa vende të cilat ndoshta kur e shohën që një person është praktikues i fes, kanë do të thot një mendim më të mirë se sa një person i cili është do të thot njerë i cili nuk ka parime e kështu me radhë dhe është në gjendje me çdo gjë. Prandaj un them se para se të ndërmerr këtë vendim kjo e, vajza apo kjo gruaja, ti bëj disa veprime me an të cilave do të arrit ta bin burrin e saj për arsyesë se të ketë edhe aj mirëkuptim dhe mos ta bëj këtë vendim në fund e kam fjalën me nxitim që të reflektoj burri do thot me pakënaqi dhe urrëjtje dhe paragjykim e kështu me radhë ndoshta ka mundësi ti ndihmoj asaj edhe dikush nga të afërmit që është musliman dhe besimtar dhe i din këta dhe ka ndikim në në burrin e saj do të thotë ka një lloj afërsie dhe ai burr i saj ka respekt ndaj këtij personi që ai tiflet aty për pra arsyesë se nganjëherë biseda dhe këshillimi që bëhen nga disa njerëz është më me ndikues se sa nga vet bashortja për Zvicër njerëzit i konceptojnë nga nga një herë disa gjëra shumë gjusht dhe pretendojnë se i kanë qëllime ë do thotë i marrin disa këshillime nganjëherë me me parajykime, kështu që kur vjen nga disa njerëz që kanë respekt dhe kupton do thotë kanë karakter që mani fjalë do thot nuk nuk ua kthejn fjalën natyrë dhe ata kanë mundësi do thot që që të ndikojnë që ai të ndryshoj mendim atë kjo kjo do të ishte edhe edhe më mirë dhe mendoj që nëse i përdor do thot këto këto dy metoda me kalimin e kohës për një fazë shumë të shkurt do të arrij të thot të ndryshoj edhe mendjen e bashurtit lutus allah në madhërisëm që ta arriket zoti më i miri Në shqipos tjetër huaja kërkon disa nga këshilla nga ju për personat që kanë ushtime dorën e majtë. Ë vërtet kjo praktikë është fatkesisht e përhapur shumë posaçërisht në mesin e muslimanëve me në Përshësi. Peygamberi sallallahu alajhi wasallam ka sin praktik e tij që në veprimet edhe në përditshmërinë e tij t'i jap ti përparësi vazhdimisht do thotë dorës së djathtë apo anës së djathtë kur ka vesh këpucën apo kur i ka vesh do thot mbathjet i ka vesh do thot duke filluar nga ana e djathtë kur ka vesh donjë tesh ashtu kur ka pi ujë ka pi me dorën e djathtë kur ka ngrën ka ngrën me dorën e djathtë kur ka vant i çka do thot nuk e ka vant me të majtën por ka vant me djathtën kur ka dash me marr gjithashtu ka marr me me djathtën dhe siç përmend do thot Ajsha, gruaja e pejgamberit sa selam, ka thonë që praktika etike ka qenë se vazhdimisht do thot i ka vënë për parësi në në në veprimet e, e përditshme do thot e dorës së dia. E, e posaçërisht do thot në çështjen e ushqimit dhe pijes, ë kjo është edhe më e domosdoshme, për arsye se kemi hadithe të drejtë për drejta që urdhrojnë që njeriu do thot kur të hajë dhe të pijë do thot të bej atë me dorën e djath dhe kemi hadithet që ndalojnë, dhe thot, në formë, dhe thot, drejt për drejt, që njëriju, dhe thot, të haj ushqimë dhe të pi, dhe thot, me dorën e majtë. Çdo këto këo urdhëres edhe ndales jap me kuptues sa është e domosdoshme kjo dhe nuk nuk është do thot një dispozitë që ndërlidhet me atë që është e preferuar por ka lënë edhe në obligueshmëri ashtu siç kanë përzgjedhë do thot shumë nga dietat dhe fukahat islam në në lidhje me ushqimin dhe pijen me dorën e diat. Ë vërtetojt një hadith nga pejgamberi sa selam që kur e ka pasur një fëmijë të vogël do thot një një fëmijë i cili ende nuk kishte arritur moshën e pjekurisë e e ka këshilloi ka thon ja gulam o djalosh kur të hajsh ka thon përmende emrin e Allahs do thot thui bismillah pastaj ka thon ha me dorën e djatht dhe ha aty ku do thot kur e ke anën do të thot para vetes ha do thot aty ku është afër teje do thot mos ha do thot në në anën e shokut apo personin tjetër po ha atë ushqim që e ke afër vete dhe këto tri këshilla vërtet janë këshilla që ndërlidhen do thot me me adabet dhe normat që duhet me i pas para sysh besimtarë gjat gjatë ngrënjes, prarzys edhe kjo është kulturë. Prandaj po e shoh po shohm se si pejgamberi s.a.s.ullam e urdhëron që të hajë të thot me me dorën e djathtë. Pastaj kemi hadith që në një rast pejgamberi s.a.s.ullam deri sa katin ulur duke ngrënë e ka parë një njeri që hante me dorën e majt. Edhe ky Muhammed s.a.s.ullam i thot o filan ha me dorën e djathtë. Ai thot nuk mundem dhe pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam e çorton atë thot gjithsesi mundesh dhe thot nuk e ke lënë kët përveçse nga mendjemallësia. Prandaj nga kjo ky çortim i Muhamedit sallallahu alaihi dhe sallam ndales në formë do thotë drejt për drejt, po japën kuptues se nuk nuk është diçka e thjesht kjo punë. Prandaj un i këshilloj besimtarët në përgjithësi që në praktikën e tyre mundohen dhe thot që të thotë që ta bëjnë do thotë shprehiçi vërtet këto ushqimin dhe pijen ta bëjnë do thotë me me dorën e djathtë dhe a, e asesi do thotë me dorën e majt për arsye se këto citate të cilat i Ceka dhe citatë të tjera të ndryshme japin me kuptues se vërtet kjo kjo praktik nuk është vetëm një gjë që ndërlidhet me diçka e preferuar, po ndërlidhet me obligueshmëri si që thashtë dhe pak me heret, prandaj edhe ka prej shumë prej ulemave që thojnë është obligim, është vazhjip që njëri ju dhe thotë i cili ka mundësi. Tjetër është situata kur njëri ju e ka të lëndun për shemë mundur në djath, apo nuk e ka fare apo nuk e, e ka të pa lëvizshme e kështu me radh atëherë han me të majtën po në rrethana të zakonshme kur e, i ka dy dy duar do thotë të shëndosha atëherë gjithsesi do thotë ushqimin dhe pijen duhet ta ta bëj do thotë vetëm me dorën e djathtë e asajsi me dorën e majtë zot e dimë si. Po për ata persona që shkruajnë me dorën e majtë që kanë shumë probleme po, dorën e djathtë. Po, në lidhje me shkrimin nuk ka gjë të keqe për arsye se s'kemë diçka që ku ndështon do thotë dispozitën sheriatike dispozitat e islamit në përgjithësi nëse njëri nga vezhdlia ka bash për hito thotë me shkruajt me dorën e majt nuk nuk ka të keqe por duhet me pas parasysh se zakonisht njerëzit që i janë mësuar me shkruaj dorën e majt me dorën e majt mësohen me pas edhe shumë veprime tjera me dorën e majt sikurse ushqimi e pija kështu me radh duhet me pas parasysh se e ndaluar është ushqimi dhe pija dhe marrja e gjërave dhënia e tyre pastaj këto këtu këtu duhet me pas parashysh që du ti jepet për parësi dorës së djathtë. Kurse në shkrim nëse ë është msu dhe nuk ka mundësi të thot me me me shkruajt me dorën e djathtë, po vetëm me të majtën nuk ka nuk ka gjë të keqe, zoti i mëshmirë. Edhe pyetja e fundit person do hoçë e thot pas vdekjes së babait më kanë thënë se për sevap dhe për shpirtin e tij duhet bërte spi 72000 herë sepse ka paq po me lajë. Ju lutem ma shpjegoni këtë. Po ë kjo nuk e di do thot ku ndërtohet do thot çfarë është thënë do thot në këtë pyetje apo çfarë është thën këtij pyetësi por themi se ajo çfarë ne vërtetojm apo duhet pohojm se duhet praktikuar kështu ndaj të vdekurve tan duhet të jetë mbështetur në argumente të qarta nga Kurani fjala e Allahut më adhurisëm dhe nga hadithet e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam ajo do thot vërtetojm diçka se ka thon filani apo kam dëgjuar kështu e, e kështu me radhë për arsye se kjo nuk është do të thot metodologji e argumentimit në jurisprudencën islame. E ajo çfarë vërtetohet nga praktika dhe nga citatet shariatike në lidhje me njerëzit të cilët kanë vdekur se çfarë lejohet apo çfarë do duhet njeriu të thot bëj për ta pas dekës së tyre për arsye se natyrën e vet të njeriu e ka atë rahmetin mshiren dhe atyre njerëzve të dashurua që i ka pas dhe nuk i ka më, më dhe e ka atë njënë që që farë mund të bëj për ta, një, një farë reflektimit mshires se që farë mund të bëj për ta që të ndihmoj apo e, të regoj dhe dhe thënë një loj, të regon një loj, demonstron një loj rahmetin dhe atyre të slet dhe thëtë i ka pas njët dhe tash nuk i ka, si kurse baba, nana, vla, apo djali e kështu më radhë e në hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam vërtetuat se gjëja më e mirë që do të ishte që do të që mundet njeriu të bëj për për babën e për nënën që i ka vdekur është duaja, lutja për të. Vazhdimisht, namaz jashtë namazit, kur të kujtohet e kështu me radh, çdo herë do thotë lutet që Allahu xhalla ata të mëshiroj, ata të falë mëkatat, t'i gradoj në xheneten e larta, e kështu me radh, e, vazhdimisht të bëj dua për ta. Pastaj e preferuar është që nëse dëshiron dhe ka mundësi, lejohet me dhënë sa ka për ta. Do thotë në emër tyre 1 euro, 2 euro, duke dhënë do thotë e mendon në niyetin e tij, qëllimin e tij se këto para pijrat do thotë për shpirtin e babës apo për shpirtin e nanës, lejohet për arsyesa edhe kjo është e vërtetuar nga hadithet e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Pastaj i lejohet atij do thotë nëse baba e tij nuk e ka bërë haxhin, i lejohet me bë haxhin. <clears throat> I lejohet me bahagjin për babën ose për nanën, pasta i lejohet do thotë që në, në praktiken e ti, apo si respekt dhe mshirë për, për prindit e ti, si që kanë thonë ulemat, ja respektoj edhe, edhe shokt e babës, apo shoqërin, apo akraballëkën të afermit, për arsye se kjo formë do thotë e respektit, manifeston do thotë respektin nështë, Të për e të drejtë përrë që e ka njeriu do thot për familjen e tij dhe për për prindërit e tij që nuk i ka më. Këto janë do thot vërtetuar nga pra, nga praktika e Islamit në przëllsi, secilat janë ato veprimet që do duhet besimtarit të, besimtari të bëjë do thot për për të vdekurit apo për babën e nanën që i kanë vdekur, kurse ajo që më bë të spina në mëtyre apo më bë la ilahe illallah në mëtyre e kështu me radh, këto janë disa Praktika që disa prej njerëzvek thonë që bënë mi bo apo preferot me bo, mirë po më bështetje në citate shere atike nuk ka, e tëra që farë më bështetje në disa njerëzën në disa antrat të cilat i përcilin brez pas brezi, që faktikisht nuk kanë ndo një, një burim të sakt, po e tëra është aje që farë njerëzit të thotë përcilin qoftë, eh gojarish çoft do thot në disa në disa libra të ndryshëm që i kanë përmend këto si si informacione se si ka mbetur do thot ajo praktik zoti e di më së miri atëher hoxicë ishte pyetja funde të personave në ju falenderoj që ishte pjesë e misionit ton. Edhe unë ju falenderoj për ftesën. Shikojmë së ndëruar ky është fundi i emisionit, ne ju falenderoj që së ndëruat me ne, ju vazhdoni të na shkruani në email adresën ton pyetjet @civiscas.com. Me shpresë se keni mbetur të kënaqur me përgjigjet që keni marr, ne ju lëm takim sërish javën e ardhshme, deri ather, assalamu alaikum.